Nie za horami, dolami, ale kde si tuto nedaleko bolo jedno mesto. Na kraji toho mesta bola záhrada a v tej záhrade stál biely domček s červenou strechou. V domčeku bývala Dominika. Dominika nemala mamku ani otca. Nemala nikoho. Sama v domčeku bývala, sama v záhrade pracovala a záhrada jej pod rukami rástla, kvitla, rozváňala. Takto išlo dlhý čas a nič nezvyčajné sa neprihodilo. Až raz. Čo si sa vyškriabala na vrch plota? Aká si len žltumka, ani húzatko, a hladká, ani vajíčko, a teplumka, oclníčka vyhriata. Kukúča, ale kuku, lík. A ty sa ako voláš? Dominika! Dominika? Aké pekné meno! Dominika do Dominika do Dominininika! Dominika, do, Dominika. Dominika vieš tu vonku je oveľa krajší ako v tekvici? Domi, môžem ostať pri tebe! Môžeš kukulík! Aj tak nemám nikoho! Iba túto záhradu, ten bielý domček a zajka truska. Budeš zabrata. Joj, Dominika, povedala si veľa neznámých slov. Záhrada. To je toto veľké, zelené, plné kvetov a stromov. Ah, záhrada, kuk, si krásna záhrada. A, a čo je to domček? Domček je tamto biele s červeným klobúkom. Aha. Oči sa mu volajú obloky a ústa sa volajú dvere. Tam budeš so mnou bývať. Domček Dominko. Bielý domček s červeným klobúkom. A Zajko Trusko? No, Zajko je Zajko. Bielý kožušok, červené oči, dlhé uši. Ha. Trusko sa volá, pretože jedno staj Truska. Trus, trus, trus. <rý> <rý> Papuľkou aj fúzami. <rý> zajko Trusko, ahoj. Trus, trus, trus. <rý> A ešte... Do, do, do, do, do ešte si povedala... Čo také? Povedala si, budeš mi za brata. Áno, čivari nechceš. No ale čo je to brat? Brat, no to je niekto, kto mi je blízky a drahý. Koho mám rada a kto má rád mňa? Áno, áno dobre. Tak ja ti budem brat. Ty mne brat a ja tebe sestra. Ses, sestra, sestra, sestrička do do do do mimi A teraz už a poďme dnu, braček Kukulík. Ušijem ti dajaký odev. A čo je to odev? No to je... Nás ťa pekne oblečieme Biela košielka Bela sé nohavičky A červená baretka Nože sa pozri sem do zrkadla Iha ja? Braček z tekvice Taký si ty teda No pekný. A venky. Na to by chlap, ale veď ty narastie. že ja budem raz ako z vody. A, a čo, čo si to doniesla Dominika? Za žufanku mlieka? Za varešku kaše? A na čo je to? Od toho sa rastie. No? Ako chutí kaša, keď ju jeme poprvý raz v živote? Dobre, veľmi dobre. A, a, a už som trošku väčší. Väčší, väčší. Iba že to ešte nevidím. Dominika, voľa čo ti poviem. Čo také? Dominika, ja som ti strašne rád, že moja tekvica vyrástla práve u teba. Však si aj ty rada? A ja som rada kukulík. Bola jedna Dominika, hajli bunda buli, haj, mala brata kukulika, hajli bunda buli, haj. Bola, jedna... Bola jedna Dominika, hajli bunda buli, haj, mala brata kukulika, hajli bunda buli, haj. <Sým> Zavesím ti sedaniu tuto na plot Kde ešte predvčerom tvoja rodná tekvica rástla mm -hmm. Bude sa ti tu dobre sedieť mm -hmm. <Sým> <Sým> Víš, ako na tom plote vyzeráš Dominika. Ako vtáčik, červenáčik. No, no, no, A ty čo budeš robiť? <tudio> Presádzať, plieť, okopávať, polievať. Dobre, Dominika, ja sa zás budem dívať. Nadívanie je toho strašne veľa. Nikdy sa dosť nevynadívam. A čo už všetko poznám? Obloha, slniečko, strom a vták. Reďkovka, fazúľa, hrách a mak. Kosatec, orgován, včela. Čmel, lalia, sirvotka, skorocel. Dominika, domy, domy, kukni! A kvedretí. To nie je kvet, môj, to je mutý. Ale kvitne, no kukni, všetkými farbami kvitne. Počkaj, krásny motýl, nechoď preč motýl, neodrietaj, motýl, motýl. Neudral si sa, kukulík, braček môj, neudral, pravdanie, veď tráva je meka a ty si ľahučký. Ale kde je motýl, najkrajší na svete? Ja ho chcem! Niekam odletel? Motýle vždy niekam odvietajú. A kam? Ktože ho tam vie? Možno, že až do dúhových hôr? A to je kde? Tam ďaleko. Pozri, vidíš? Hmm. Kde sa zem spája s oblohou, to sú dúhové hory. A nie sú dúhové, iba modré. Teraz sú modré, to je pravda. Ale zavčas rána bývajú ružové. A niekedy pod sú zas fialové. A ešte inokedy bývajú aj čierne. A keď príde človek k nim, teda keď príde celkom blízko, tak sú vraj ešte akési inakšie. Aké inakšie? To už neviem, nikdy som tam nebola. Veď vidíš, je to veľmi ďaleko. A nie? Motíľ má krídla, preletí. No, áno, má krásne krídla. Je to taký dúhovec. No vlastne počkaj, počkaj. Nie dúhovec, ale... Dúhonos. A to už prečo? Lebo nosí na sebe všetky tie dúhové farby dúhových vôr. Modrú, rúžovú, žltú, hnedú, no veci videla. A, a povedz, priletí ešte dúhonos? Možno aj priletí. A keď nie, on priletí iný motýl. Pozri, aj tamto je jeden. O, ale Dominika, kdeže je ten proti dúhonosovi? Ani prirovnať. Dúhonos je Najkrajší na svete Vieš čo Dominika? Hm, ja ho tu budem každý deň vyzerať A keď priletí, tak mu poviem, aby býval v našej záhrade Dobre Dominika? Ahoj Zajko Trusko, prišiel som ťa navštíviť Tak vitaj. Dominika išla do mesta a mne je veľmi smutno. Prečo ti je smutno? Vieš, ani neviem. Alebo hádam aj viem. Veľa dní už vyzerám, veľa dní vyčkávam a a, a... a jem čoraz smutnejšie. Prečo, kukulík? Ani neviem. A možno preto, že... že neviem, čo je najkrajšie na svete. Preca kapustné listy. O... A ešte, e, ešte je krásne pobehovať si po dvore. Vieš, ako ja viem behať? Rýchlejšie ako vták. Varí ešte rýchlejšie ako motýl Dôhodný. Mm -hmm. Rýchlejšie ako hoci ktorý motýl. Naozaj zajko trusko? Hm? Vládal by si zabehnúť až do dúhových hôr. To sa vie. Najmä ak by som si predtým zajedol kapustných listov. Hmm. Tak počkaj zajko trusko, prinesiem ti kapustný list. Hmm, nem, nem, nem, nem. Tak, tu máš jeden kapustný hmm. list a tuto druhý hmm. na jedca. Hmm. Potom prelezieme cez dieru v plote a pobežíme hmm. do dúhových vod. Hmm. Pomotí dúho no sa hmm. dobre. Hmm. A keď sa vrátime, budem ti dávať každý deň dva kapustné listy. Pristávaš? Dobre, kukulík. Sadni si mi na chrbát a riadne sa Aha. No, už sa držíš? Držím. Hop a cup. Hop a cup. Hop a cup. Hop a cup. Hop a, cup. Hop a cup. Široké pole, studená rosa. Hľadáme motýla dúho nosa. Hľadáme... Ale je to ďaleko. Ja, ani by som nebol myslel. Veď už bežíme tretí deň. Po, pozri kukulík. More. More. A za ním, za ním dúhové hory. Adam yeah. len, len, nechceš, aby som... Obehol aj ten záliu. Bá! Obehni Zajko Trusko, prosím to. budem ti dávať každý deň tri kapustné listy. No, tak dobre. Bela sé more, studená rosa, najdeme motýľa dúhonosa, najdeme motýľa nosa. No, či už vidíš? je dúhové hory. To sú ti. Toto? No? Toto, že sú dúhové hory? Ano. Ani rúžové, ani fialové, no. ani modré, ale iba celkom obyčajné zelené. No. Zelené stromy, zelené kríky, zelené machnaté skaly. No. Hm. Sem, no. že by bol letel Motil dúho tu? Motýl Dúhonos, najkrajší na svete! pod so mnou do našej záhrady! Motýl Dúhonos! Motýl dúhonos. Ja, ja Dých nemôžem polapiť. Chlapča na dve pihade a také ťažké. Nebudem sa ja s ním viac ťahať. Dva kapustné listy som si odrobil a tie slúbené oželiem. Hop a cup, hop a cup, hop a cup, hop a, cup, hop a cup, hop. Nikde motýľa nie ani stopy po ňom. Tmavé a tiché sú dúhové hory. Slnce ich nepresvietí. Tu veru nežijú nejaké motýle. By sa im chcelo. Zajko, Trusko, vrátime sa domov. Zaj, zaj, zaj, zajko, Trusko, Trusko, kde si? Zaj, zajko, Trusko, zajko, Trusko, zajko, Trusko! Zajko, Trusko! ho istotne ušiela. Jaj, kto si... Ryšení? Proč pláčeš, chlapčiče? Neviem, ako sa dostať domov Do bieleho domčeka S červenou strechou Čo len to Ja ťa zanesiem Jeden skok Dva skok A ja sme doma Kde i moje deti bývajú Veselé detečky. Budete sa vedno hrať? Lenže ja Pojď, chlapčíček Sadni si mi na chvostíček Nie, Ríška Nepôjdem ja s tebou. Prečo, chlapčíček? Očami blízkaš? Jazykom sa zalizuješ? Kto vie, čo by si ty so mnou spravila? Nepribližuj sa! Neopovalš, Aj tak mi neujdeš, aj keď si sa vyškriabal na tú plánku. Plánka mi sa neuživíš. 3 dni sám ako plánka. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. som si pospal, fio, fio nikde sa nespí tak dobre ako v mojich rodných dúhových horách. Či je to pod skalám, či je to v bútľave a či pod lístím v zelený húšťavé. A toto je čo na tej plánke. Jaký si vtáček červenáček? Ano, vlastně čoby. Je to chlapček v červenej ččábce. Oh, vlastně, chlapčíček. Fiu, je malé chlapčulí Dobré ráno, jo, A je ve chlapčiatko. Dobré ti večerné ráno. Fiu. Lebo mne odfúkneš baretku No zaj prepáč Musím sa S tebou zhovárať Iba na pol dychu No a ako si sa sem dostal A kde si sa tu Taký malý vzal Zajko trusko ma doniesol A potom ušiel A ja teraz neviem Ako sa dostať domov A tam dolu Striehne na mňa líška rýšaňa Ryšania ty potvora, utiekaj si do dvora. Ešte že čo? Ten denčí dva si tu počkám. Neplač, chlapčiatko. Ja ti pomôžem. Áno, ujo, vietor. Odniesieš ma k Dominike? No. No tu by som nemohol. Fiu. Ešte by si mi niekde spadol do mora. Ale vieš čo? Odnesiem Dominike tvoj odkaz. Dobre? Dobre. Iba že musí byť taký, aby som ho mohol spievať povetrovský. Inak si ho nezapamätám. Fiu. Vieš. Pamäť mi už neslúži, fúj, fúj, len čo zafúčím, hneď si z nej všetko vyfúknem. A, a, a ako je to po vetrovský? No takto, fúj. Fe, fi F, F, yeah. <laughs> mm. vetrovčine je najhlavnejšie F. Mm -hmm. Tak dobre, zaspievaj toto povetrovsky. Bola jedna Dominika, hajli, bunda, buli haj. Hajli funda, fuli, faj. <laughs> Malá brata Kukulíka, hajli, bunda, buli haj. Fajli, funda, fuli, faj. Joj, pekná pesnička, už aj s ňou letí. Počkaj ešte, počkaj ešte ujel vietor, ešte tento kúštik. Dúhové hory, se strička moja pomáha. Konečne pieseň o mojich dúhových horách. A, a aj tie preložíš do vetrovčiny? Nie, nie, nie, nie. nie. Dúhové hory to je najkrajšie meno na svete a preto sa neprekladá. Tak dovidenia. Fiu. Dovidenia. Fiu. Fiu. Fiu. Fiu. Fiu. Ahoj, priateľ more. Fiu. Ahoj, priateľ vietor. Dávno sme sa nevideli. No, fiúdavno, je škoda, že sa ponajam. Nesiem pesničku Dominike do bieleho domčeka. Peknú pesničku, chceš si ju vypočuť? <totipra> Followed na fóminika, fajri funda, fúlifaj. Fála Fa frata, fúli fu funda, fúli funda, túrové hory fajajaj, festrička foja fóma. Zdňem si trošku v tomto korálovom kríčku, ak nemáš nič proti tomu, priateľe more. Ako sídú na mňa? Á, triemoty! Nič nemám proti tomu čo by som. Lenže ty sa kam si ponáľaš. Ja? A kam? Prečo s tou pesničkou... Ale za akou pesničkou? Fiu. Robíš si so mňa žarty, priateľe more. Som taký ulietaný, že sa mi iba pospať žiada. Fiu. Fiu. fiu. je to. Hneď mu všetko vyfučí za hlavy, ale za to milí. Aj tá pesnička, čo spieval, je milá. A bude ešte milšia, keď si ju zaspievam svojou morskou rečou. OLAVEDNA VOMINIKA VAJLI VUNDA VULIVAI VALA VRATA VU VULIKA VAJLI VUNDA VULIVAI DUHOVE HORRI VAJ JAJ JAJ VESTRIČKA BOJA VOMAHAJ OLAVEDNA bo Bala vrata kukulíka, vajlí bunda, bunda Ej, veď nahľadala Dominika svojho brata kukulíka. Najprv po dome potom po dvore a záhrade a potom čoraz ďalej o domu. Ide ona, ide, každého sa vypituje. Nevideli ste takého a takého na dve piade malého v bielej košielke, belasých nohavičkách a červenej baretke? No všetci iba hlavou krútia. Na dve piade? A či taký už vie chodiť? Nie len chodiť, ale aj pesničky skladať, hovorí Dominika. Na to ľudia znova len hlavou pokrútia a ešte aj plecom pokrčia. Na veľa, na veľa sa Dominika dostala na morský breh. Zočila rybársku chalupu a pobrala sa k nej. Starý rybár tam na podstienke sedel, siete opravoval. A jeho vnúčík s očami ako lúčik sa pri ňom s mušľami hral. Dobrý deň, Ujko Rybár. Dobrý deň aj tebe, dievča. Nože mi povedzte, prosím vás, či ste tu nevideli chlapčeka? A akého Ch chlapčeka? Ešte menšieho ako si ty. V bielej košielke, belasých nohavičkách a červenej baretke. Môjho bračeka Kukulíka. Nevideli sme, dievča. Sem len málo, kedy niekto príde, lebo sme bokom od cesty. A či si aspoň môžem oddychnúť na vašej podstienke? Akože, len si sadni a oddychni. Vidieť, že máš v nohách veľkú diálku. Ďakujem. A ako sa voláš? Ja, Dominika. A ty ako? Detko ma volá vnúčik Lúčik. Pekne ťa volá tvoj detko. A ty voláš pekne svojho bračeka, kukulík. Prečo kukulík? Ty plačeš? Dominika. Ne, neplač, Dominika. Veď neplačem, vnúčik Lúčik. Chceš mušľu? Na, Vezmi si. Detko mi ju včera z, z mora vytiahol. Ďakujem. Je krásna. Má utešené menisté závity. Prilož si ju k guchu Dominika. Ona spieva. Áno, húči v nej more. Nie, nie. Ona naozaj spieva len dobre počúvaj no Čažení. Čo vravíš, dievča? Uj, už viem, kde je môj brat kukulík. Tamto v dúhových horách. Ani nie ďaleko, iba záli v nás delí. Neproviezli by ste ma, prosím vás, na druhú stranu. Ej, veru nie, dievka moja. No, či nevidíš, blíži sa búrka. Jaj, naozaj, aké tmavé je more pod zamračenou oblohou. Ako sa prevíja do hnedá čierna a zelená. Aké vysoké vlny sa dvíhajú. Kukulík, braček môj malinky príval ťa odniesie. Voda ťa zaleje. Musím, musím nájsť nejakého rybára. Nenájdeš, Dominika. Nie takého, čo by sa teraz opovážil na more. ani mŕtvé ryby varí naozaj niek pomoci. Jaj, aké čierne je nebo. Ale tamto, aha, dúha, plná farieb. Jedným koncom sa o tento breho piera, druhým koncom o dúhové hory. Klinie sa ponad more ako utešený paredný most. Dúha, Krásna dúha, počuješ ma dúha? Čo by si rada, dievčička? Dovoľ mi krásna dúha prejsť po tvojom moste do dúhových hôr. A máš na to dosť smelé srdce? Mám srdce plné smelosti, lebo musím nájsť svojho brata kukulíka skôr ako zastrhne búrka. Vystúp teda na môj most a choď najprv po zelenom páseň. Len vydrž, brače, kukulík. Už idem. Tvoj zelený pás, milá dúha, je ako zarosená lúka. Dobre sa po ňom kráč. Jaj, pošmyklo sa mi. Prejdi na môj hnedý pás. Lepšie sa ti povede. Tvoj hnedý pás, milá dúha, je ako brázda v poli. Ako teplá úzka cestič. Jaj, ako sa zablíslo, Až mi tak oči oslepilo. Prejdi chytro na môj žltý pás, dievča. A ty, čierňava húľava, nemohla by si odísť aj so svojím bleskom. Tvoj žltý pás, dúha, jako ako chodníček spúpal. Meký, zlatým prachom posýpaný. Vychádzam po ňom do najvyššej klemby. Jaj, ako sa mi hlava zakrútila. Prejdi chytro na červený pás, dievča, a nehľaď dolu na more, len pred seba sa dívaj. Aký horúci je tvoj červený pás, duha až ma nutí bežať, to pretože je zo samých ohnivých jazyčkov, ja jí pálí. Prejdi chytro na môj modrý pás. Tvoj modrý pás ja niž blnkotavý potvočí, milá duha. Hladistvé vlnky sa mi nohami prevalujú. Okolo členkov sa ovíjajú. Dúha, milá dúha, pozri. Čierňava, va sa druhou stanou pobrala. A ja sa už k dúhovým horám spúšťam. Len ako ja tam nájdem svojho bračeka? Nič sa neboj, devčička. Nájdeme ho. Aha, tamto na strome sedí. Čo si sa na ňom belie, čo si belasie a čosi červenie. Vyzerá ani dajaký vtáčik červenáči. A dolu pod stromom, čosi chvostom kýva a okámi blízka. V najvyššom čase prichádzaš, bratčekovi, na pomoc, milé dievča. No zostúp už na zem. Ďakujem ti, dúha, za pomoc i za radu. Ďakujem na sto tisíckrát všetkým tvojím farbám. Ďačne, dievčička. Si smelé dievča a dobrá sestra. Čo svet svetom stojí, ešte nikto sa neodvážil prejsť po mojom moste. Buda Bulí haj. Malá brata kukulíka. Aj libuna nabulíhaj. haj. Dominika. Nímaj na 10 dní. skoč mi do zástery. Hop. A už som tu. Dominika. Dominika. Dominika. Dominika. Dominika. Dominika. Dominika. Dominika. Dominika. Dominika. Dominika. Dominika. Dominika. A ty, ako si sa sem dostal? No, zajko Rusko ma donieslo a potom ušiel. A chcela ma zjesť liška ryšania. Pre pána Jána. No a čo sa boíš, veď ma nezjedla? <laughs> som celá aha, aha celý celútičky. Lebo ja som sa vyškriával na plánku, jedal som plánky a ohrisky som... Do hlíšky hádzal? tí moja tekvica hlúpa. Mm, prečo si zatichol, braček? Rozmýšľam. A o čom? Či sa mám, alebo nemám uraziť. Keď si mi povedala, tekvica hlúpa. A ako si si rozmyslel? Že sa neurazím. Lebo ja som naozaj tekvica. Ale myslím, že nie až tak strašne hlúpa. Nie, vraček môj. Síce si nemúdro do domu odišiel, ale potom si si celkom dobre poradil. A jotka si mi poslal, aj Líške si cez zrozum prešiel. Ale čo bude so Zajkom Truskom? Nechytí ho Líška? Bolo by mi ľúto, hoci Zajko nie je kamarát, však Dominika. Keby bol kamarát, nenechal by ma samého v hore, však Dominika. Máš pravdu, kukulík. Kamarát by nenechal. Ale teraz už aspoň viem, že dúhové hory sú zblízka celkom obyčajné. A že v nich nejaký dúhonoz nebýva. A kde vlastne býva? To, že ho tam vie, možno aj nikde. Len si lieta, poletuje, popred oči sa míha. Mm -hmm. Láka a mámy. Taký, taký krásny pobeh. No, nehnevaj sa, sestrička. Veď ja som ti tam zmúdrel. Už viem, čo je najkrajšie na svete. Čože je to? Som Veru zvedavá. Ty to nevieš. No preca naša... Čo naša? No preca naša záhrada s bielým domčekom. Náš dom Domínko s červenou strechou, ako si tam stojí uprostred záhrady. Ach, ty moja tiekvica zlatá. Vyjasnilo sa, obloha sa bela sie, po duhovom moste už ani stopy a more. Pozri, braček, aké udešené je more. Ani čo by na modrú lúku zosadli krdle strieborných vtákov. Krídla mi trepocú, kropa je striebra, zo seba striasajú. Pozri, pozri Dominika, čo po mori sa plaví. V rybárskej chalupe sa kukulík stretol s vnúčikom Lúčikom. Poprezeral si všetky jeho mušle a vypočul všetky mušlie pesničky. A potom sa Dominika s kukulíkom pobrali domov. Očakával ich tam biely domček s červenou strechou a záhrada, ktorú treba okopávať, plieť a polievať aby nikdy neprestala byť tou najkrajšou na svete. Kráčali si teda domov a aby sa im lepšie išlo, spievali si do kroku svoju pesničku. Bola jedna Dominika, hajli bunda, buli, haj. Mala brata Kukulíka, hajli bunda, buli, haj. Pri ceste kvitla púpavka, končí sa naša rozprávka,